Bilo ni siku nyingine tunakutana hapa hapa ndani ya Esta TV channel yako pendwa kwa ajili ya historia. Na leo tutakuwa tunaangazia maisha ya director Kilonzo. Tutaweza kufahamu asili yake, elimu yake, wapi katoka na vipi kuhusu kazi yake. A ya director alianzalini alianzanzaje na yapi mafanikio yake. Najua wengi sana walikuwa wafahamu kuhusu maisha yake na mwingineyo mengi kutoka kwake. Leo amewaza kupiga story na Esta TV na kuelezea mengi kuhusu maisha yake kwa ujumla. Huyu Kwa jina halisi naitwa Mark Halson Kilonzo. Jina la sanaa nafahamika kama director Kilonzo. Nimezaliwa Iringa na ni mwenyeji wa mikoa miwili kama sio mitatu. Nazungumzia Mbeya, Mbeya mwenyeji sana kwa sababu ndo ambako nimesoma. Nimesoma darasa la kwanza mpaka form 2. Baadhi kipindi Kuna kunaziri likizo na nini nilikuwa natembelea Moshi lakini pia nilikuwa nakuja the restaurant. Nickname ambao natumia kwenye sanaa yangu ni Director Kilonzo. Kilonzo ni jina la tatu la ni jina la familia na mimi naitwa katika katikati pana jina la baba, afu Kilonzo ni jina la babu mini ni ukoo. Hivyo ndio nickname yangu ambavyo imetokana. Nimechukua jina la ukoo na kuliweka mbele na kulifanya liwe la sanaa kama hivi ninatingizia ugali. Kwenye familia yangu mimi sana upande wa mama kwa sababu mama ndo nimekuwa niko naye muda mwingi. Baba sio mtu ambaye nimekuwa niko naye sana. Nimefika time hata upande wa baba to ngapi but upande wa mama niko mwenyewe. Mama yangu amebarikiwa mtoto mmoja ambaye ni director Kilonzo na wa Tanzania wamekuwa wakijivunia kwa kipaji ama kalama ambayo Mwenyezi Mungu amenipa ya kufanya video nzuri na zinaenda zinapokelewa vizuri kwenye jamii. Kwetu bwana asili ya sanaa ipo lakini haijakuwa kubwa na ikafahamika sana kwa sababu ni kijijini. Kwetu sisi kijijini ambako nimezaliwa mimi ndo huko ila nakosema babu yangu mza mama alikuwa ni msanii wa bendi anapiga gitaa na kuimba. Mama yangu pia kwenye ujana wake ameimba kwenye kwaya. Kwao Nafikiri sana imetoka kwa babu ikaja kwa mamaangu kwangu mimi imefika kwenye upande wa video music video director. elimu uh, yangu nimeanzia mkoa wa Mbeya wilaya ya ni Nbalali na nilifanikiwa kusoma darasa kwanza mpaka form 2. After hapo nika nimehamishwa. Ah uh, mpango wa kuendeleza elimu mpango huo upo na ni mpango madhubuti kabisa kusabu sababu kiangalia dunia imekuwa inakuwa kwa caste ndiam kama ndogo kuna vitu vinakupita kiaangalia kazi zetu pia ndo zinahitaji uwe na akili nyingi zinahitaji ufunguke kila siku zinahitaji kujifunza kila siku kwa lazima kwa namna yoyote lazima ntarudi shule lazima nijiongeze kwa namna fulani niongeze uelewa kusabu pia akili yaishi unaweza itumia unavotaka unaweza soma unavotaka kwao actual lazima ntasoma niongeze ujuzi wangu na nikuze uelewa zaidi kwa kabisa ukiniuliza kwa nini nimekuwa director wa music video ili swali naweza nikashindwa namna ya kujibu vizuri mtu akanielewa lakini mimi nimekuwa ni mtu ambaye napenda muziki nimeshakua msanii nimeshakua naimba so kwenye uimbaji nikaona kuna vitu flani. tunatakiwa tuwe tunavyo kwenye video yani, kuna, kuna sama imeji image tunatakiwa tuziongeze kwenye video sikuona kama zinakosa ila niliona kama zinahitajika zaidi nikaona kwa ni ni kwenye namna hii mbona naona kama kuna kitu naweza kuongeza kwenye namna ya video inavyokuwa ina move na nini na nini ivo, nikaona acha nipambanie ndoto zangu na nashukuru Mungu siko baya ila kuna namna ipo hata pia ukiniuliza idea hii ya kuwa director nilipataje naweza kujibu hivyo hivyo tu ni vile ambavyo nilikuwa msanii tunaenda tuna record ma studio na rafiki zangu ambao na wengine tulikuwa nafanya nao kipindi cha nyuma sana na rudi home nakuwa nasikiliza nyimbo so ninaposikiliza nyimbo na naanzaakuwa na naiona na vision ya video kabisa naona nao kikifanyika hichi kikifanyika hichi kitakuwa kiko poa zaidi natoka mnaenda kwa director mnamsikiliza mnaona naye anawapa vitu vingine ambavyo maybe mimi nahisi ningekuwa na vionyesha mimi ningekuwa viko bora zaidi so nakumbuka wakati tunaendelea kuimba tulikuwa no, tuna kundi nikaambia nao mimi hivi tunaimba lakini after kuimba nita Nitausika pia kwenye swala video. nikahusika kwenye swala video nikaona kimekuwa kitu fani kizuri kila mtu amekipokea kwenye namna uzuri kwa kipindi cha nyuma ilikuwa video sio, sio nzuri hivyo lakini ilikuwa tare nimeshaonyesha na kitu kwenye namna ya kudirect videos. So kuanzia pale nikaona nilichokuwa na kiwish kimekuwa nimesha kionyesha kwa watu wameona So naweza kuwa naendeleza kukikuza kila siku sababu kama nimeonyesha kwa watu wachache na watu wadogo Wameza kuelewa na uwezo kukikuza zaidi na zaidi na nikakionyesha hata dunia ikiwezekana. So bado tuko kwenye mchakato huo wa kwenda kuonyesha dunia ni yani, nini tunafanya. Aa, na ukizungumzia idadi ya video ambazo nimeshiriki paka sasa hivi ni video nyingi nyingi nyingi nyingi mno. Bro toka 2018 kumina... nane, kumina nane. 19 nimekuwa niko kwenye music video industry ya Tanzania kwa ujumla. So limekuwa lile gurudumu kile linalozunguka linazungukana mimi linazunguka na mimi yani ni video nyingi pia ya twenze hesabia yani ni nyingi. Hata 400 300 zinafika. Ah na kwa hus family mimi bana bado bado siani bado sina mke sijaoa sina mtoto yani bado bado tuko tunajitafuta tunaomba tu Mnyazimuungu pia tulinde. ya yeah, tuweze kufanikiwa pia kwenye hayo kwenye moja ya vitu ambavyo pia tunawishi. Uh, mbali na ku music video ya yeah, kuna vitu vingine vingi nafanya kwenye sanaa vingi ambavyo wengine wanaweza kuwa hata wajui kuna wasanii wakubwa tu yani wakubwa wanafanya vizuri kwenye industry na wasimamia kwa namna ya namna yake siwezi sema nasimamia kila kitu chao lakini kuna baadhi ya same na najaribu kiongoza yani kwamba ichi kikiwa hichi kikawa hivi, itakuwa poa so nafanya vitu vingi nje na kudirect kwenye sana vingi vingi vingi uh, upande wa tuzo kwa Tanzania sijawahi kupata tuzo lakini nilifanikiwa kupata tuzo Kenya mwaka kumi tisa ilikuwa ni tuzo ya music video za gospel nilifanikiwa kuwa nominee na nikapata tuzo kule ikarudi nyumbani lakini pia nominizi nimekuwa nominees kwenye baadhi ya sehemu mbalimbali yani ya nchi mikoa mbalimbali nimeshakua nominees na tunashukuru Mungu wa tunasupoteana tukitokea sehemu za kuvoti na nini tunaamini bado tuzo zipo na tutazipata tuombe tu Mungu na tusiiache kusupoteana na kuona mpango gani na career yangu sasa hivi unaona na nadhani unaweza kuwa unaona speedy inakuwa inazidi kuongezeka kila kukicha yani makari yanakuwa yanazidi kuongezeka tunazidi kunoa visuvletu kwa sababu tunataka kukata nyama kubwa zaidi -mani, mpango ni mkubwa na lengo tunataka to move forward kutoka ambapo tukao tumetoka siku za nyuma na kwenda mbele zaidi kwa sababu actually unavomzungumzia director Kilonzo unamzungumzia director Kilonzo bati kuna watu wengine nyuma wengi wengi wengi sana ambao wanasababisha kile ambacho watazamaji wanaweza kuona na kuenjoy kuna watu wana kwa namna nyingine tu tofauti. Kuna team, yani kuna watu wengi sana nyuma ya director Kilonzo. Kwa kila mtu ana mipango kazi, mikakati mikali mizuri. Kikubwa si tunaomba tu tusap... zenu wa Tanzania. Ni watu ambao mmekuwa mkitu mara nyingi tunashukuru sana, lakini msiache kusapoti pia kwa sababu tunahitaji kwenda zaidi na zaidi na zaidi. Tunatamani ambao mnasa msione support yenu inapotea siku mje mpate video ambazo mlikuwa mnazitegemea zaidi kwa sabu, the, the, the more na ni support unafanya best na the more unazidi kuafikia uhusika i mean wasanii so ninahitaji sana support yenu tu support David Katilonzo iweze kufika mbali iweze kufanya vitu vikubwa zaidi ya hivi ambavyo natumaini na mmeweza kufahamu mambo mengi sana ukiwa kama shabiki wangu umeweza kujifunza mambo mengi sana kutoka kwake na hivi Esta TV ambayo imekuletea historia hii mwanzo mpaka tamati na shukrani sana kwa Esta TV ambayo imeweza kutunetea historia hii na pia usisahau kusubscribe kuashirikisha ndugu jamaa na marafiki ili waweze kuendelea kuungana nasi siku zote na wakati wote Pindole kukuza familia zaidi na zaidi za tunaleti mambo mazuri na kazi nzuri siku zote na wote